Benvinguts i benvingudes senyores i senyors a la sintonia de Ràdio per la Frugina anem a parlar d'esports ara durant uns minuts i ho fem amb una bona família al complert un bon amic meu de fa moltíssims anys, ara fa temps que no ens veiem. avui m'acompanya als micròfons de Ràdio per la Frugina Tino Ruiz, bon dia Tino Hola, bon dia Rafael i m'ha portat un element de la família que també destaca per sobre de, de molt el regent que és en, en Dani seu fill, què tal Dani? Bé. Bon dia, benvingut. Sí. Xerrem una mica, per trencar el gel, xerro una mica amb el pare i després ja en parlarem, no? De, ah, de les sí. coses que, de fet, que sàpiguen que el protagonista és ell, Tina. Doncs pues sí, la veritat que sí, és un gran atleta que té un gran futur i, bueno, però com, com va? A parlar l'alçada la que té i el cos que té, va en molt bon camí. Va bé, escolta, que no, amb l'alçada així no tampoc has retirat tant a tu, no? Pues no, jo no sé qui serà el pare. Bueno, els seus oncles de part de la mare... Tenen, són de són així, sí, són gent de metro 90, 120 quilos, si ha sortit de la família de la mare. Per a aquells que no ho sapigueu ens acompanyeu en Tino, doncs eh, durant molts anys va ser un dels eh, més brillants esportistes de, de Palafrugell. Eh, jo el recordo ja de l'època de quan estàvem tots dos, perquè anàvem amb la mateixa classe, sí. al Garbí i vàrem començar, jo crec que amb una, amb una prova de cross a Calonja. Però imagina si vaig enrere amb el temps, jo en recordem sí, que vam anar que, junts. Jo, és... anava, jo anava dels primers de la cua i dels primers de davant. Pues sí, pues allò va ser el, el meu primer cross mm. que vaig fer a la meva vida. és pues el meu també. No sé si... 11, 11 o 12 anys me recordo perfectament que anàvem o sigui, anar amb l'Antonio Ruiz mm -hmm. amb el Mini, si no recordo malament i bueno, una experiència anàvem, me recordo vaig quedar quart i amb els companys no sé, tu, deia, o sigui, tindré premi no tindré premi, I anava a, a demanar a, a la gent d'allà, en diu sí, tindràs un caramel i després me'n van donar una medalla i o sigui, el, el noi més feliç del món va ser doncs pues mira ser... que tens bona memòria, sí que tens. Sí, home, me'n recordo perquè, òbviament, era... va, ja ser la... va ser una sortida maca que es va fer i la veritat és que va ser un dels, bueno, de, de les incursions dins del món de l'atletisme de les poques que vaig fer jo perquè no era el meu. Bueno, sí, tu... sí que va ser el teu. Eh? Sí, al final sí, però en aquella edat tothom feien tot, feien futbol, feien bàsquet, mm. feien atletisme, feien molt d'esport. Jo vaig, després, inclinar-me per l'atletisme perquè vaig començar a destacar, o per, per el que sigui, no? però m'agradava molt mm i mira, fins als 33 anys vaig estar allà intentant millorar-me a mi mateix després mm -hmm. les lesions varen afectar i, i comences a dir, bueno, que agafar un altre tipus de vida o te vas relaxant, família i, bueno, I, et, i et vas estirar i et vas a la piscina doncs pues sí, a la piscina. Estic tot el dia a la piscina, tot el dia. A uh, la feina. Uh, parlem una mica d'aquests anys de, de la teva carrera esportiva, perquè vas dedicar bàsicament a la marxa, no? Però això va ser després. Sí, bé, bueno, després em recordo ja en època de cadet, 16 anys o així, uh, vaig agafar un gust i, i no vaig poder a entrar a la selecció gironina per anar amb el cross i me'n vaig ficar sense fer marxa mai a la sortida de, de la marxa a veure si m'hi classificava. I vaig començar, me vaig classificar, perquè tothom, només arribant ja me sembla que me classificava, però setmana a setmana anava millorant una barbaritat. En la qüestió que el primer campionat d'Espanya que vaig fer, vaig quedar el nouer d'Espanya. No? Llavors, a partir d'aquí, jo era emocionant, jo era per mi, ostres, nouer d'Espanya, anar a Toledo, anar a Santander, anar a viatjar, mm. companys, I, i bueno, a partir d'aquí cap endavant, va ser cinc cops internacionals, quatre cops seguits campió de Catalunya... Eh, Bé... Bueno. Hem de, hem de recordar la gent, que ara ens escolti, potser la marxa ara no està tan ben valorada o no està tan de moda, però en aquells anys eh, ho estava molt i era pràcticament dins l'atletisme el que més a seguia, recordo en Llopart, em penso que es deia, sí, i... i alta molta gent eh, a l'estat espanyol, a Catalunya especialment, un, un dels esports més valorats i més seguits. Doncs pues sí, aquí hi havia un nucli molt important, estaven Marín, Llopart, mm. Valentín Massana, Plaça, o sigui, vàrem eh, tindre un, un grup de gent, jo en recordo, un any va ser, hi havia vuit persones a, a l'estat espanyol que estaven dels 60 millors del món. sí o sigui, que per classificar-te per qualsevol cosa, que anaven tres persones només, allò eren unes hòsties terribles. Però bueno, això és el que feia créixer, el, entrenar més per intentar superar uh, els companys o els ídols que tenien, que varen passar de d'ídols després a, a rivals directes i, i bueno, empanyant cap a dal Era una època molt, molt maca, molt competitiva i bueno, encara guardo molta relació amb tots aquests eh, atletes no? que eren rivals en aquell moment. ara som amics, però de, per vida. Això està molt i molt bé sense dubte. Una època doncs, magnífica a nivell esportiu eh, enhora bona per als èxits aconseguits. que podíem estar més si no arriba a ser per les lesions, no? també? Sí vaig lesionar una setmana abans d'anar a una Copa del Món i des d'allà ja no vaig a cap. Començava a entrenar, ficava en forma, però m'entrencava mm. molt sovint i, bé, bueno, per això vaig decidir, no val la pena? Si t'estàs entrenant tot un any per anar a una competició i quan estàs a punt d'anar te trenques, doncs pues no, no val la pena, no? Bé, bueno, té la, la seva vida, com tota la vida, les seves èpoques i vaig decidir, bé, bueno, fins aquí hem arribat. Uh, abans hem parlat en broma, doncs, que, que diuen que estem cascats. Uh, quan veus que, en el teu cas, també el meu ho feia, però el teu fill es vol dedicar a fer esport d'aquesta manera i tu veus que en tenim cinquanta i pico i fer esport no és pas quasi sigut gaire bo per la salut, que li dius? Mm. Perquè ens fa mal tot, eh, ja? No? no, bueno, a nivell físic no és bo, la cosa com sigui, no? I quan més alta competició... Eh, pitjor, però sí que tens uns valors de, mm. molt importants, no? de, de lluitar per, per millorar, de la constància, l'esforç, l'amistat, la humilitat, mm, són molt més importants de, de, de després el físic com estarà, totalment, arribarà malament, quan arriba la meva edat, igualment, o sigui, una miqueta més cargat o menys, bé, ja ho podrà suportar. Es va iniciar amb l'alatisme, Dani, eh, a causa de tu o malgrat tu? A veure una mica... No, nosaltres hem, hem, hem empanyat tant a ell com a la seva germana a que, que facin esport això va començar a fer una mica de tot, cross marxa, bueno, bueno proves, fins que, que tenia ja 11 anys i feia una alçada i, i un pes que per córrer molt no, no estava i un dia estava llançant un, disc, un, de, un círcul de ginàstica rítmica i li va fotre una gardela i diu, hòstia, aquest per llançament. I van començar a provar, i doncs pues, molt bé, van trobar la seva prova. El que no serveix per llançaments, no? Això és el que ho dèieu, els no, que no. corriu. Bueno, i el, i el que corríem deia que no serveix per marxa, i això és enveja pura, que hi a la vida. Cadascú, no, el que és difícil és trobar la prova que li va haver a un, mm. i que es motiva. La qüestió és que a, a, quan va començar a trobar la seva prova, va millorar els estudis, va augmentar la seva autoestima perquè era una, era una miqueta retraït i, i així, o sigui, tot coses positives, no? O sigui, l'esport ha portat una... no. un bon desenvolupament, en aquest pues, cas Jo crec que sí. Home, amb aquesta alçada ja et podries haver dedicat al bàsquet, eh? Dani, bon dia benvingut. Ah. Ara ja estàs més bé, no? Ja has vist que sí, en... sí. com xerrem una mica ja no estàs tan nerviós uh, Per què l'atletisme? Per, per influència en aquest cas uh, paterna, diríem o... Per què va agradar? Sí, suposo, com el meu pare feia marxa i sempre estàvem a l'estadi doncs vaig començar amb el grup de nens que ja havia que entrenaven, doncs vaig començar allà i ja, mica en mica vaig anar trobant a la prova que són els Va ser així de casualitat, com explica ell, o és que se m'enrotlla una mica? Un dia vas agafar-ho i vas... No, sí, de casualitat. Mhm, mm que, que va a veure, que què va ser que que va veure, que que va dir aquest nano servei, jo a ser tot, no, no. jo ja, tu, quan es diu. De tenir bona vista, bueno, després estan de en competición <tindic2> i <tindic2> <tindic2> <tindic2> viatjant tinc facilitat per veure-lo que ha de xocar i si estava jugant estava fora de de, de l'entrenament, estava jugant amb, amb una nena. I puf, puf, puf, que estaven llançant l'una a l'altra i diuen, hosta, tu, això, quin braç que té, mare meva. <ríe> jo no m'he <ríe> fico <ríe> <de la> davant. <banda. ríe> li veu que, que està catxes, eh? Ara ja no li, ni, ni li renyo ni res perquè em fotaria una gufa que... <ríe> <ríe> uh, va descomençar, doncs, amb això. Jo he llegit una mica i veig que ja de l'etapa d'infantil, que no sé si és aquesta edat, jo ja se sí. m'ha perdut una mica això, però ja de seguida va començar a destacar, no, Dani? Mm, sí. Sí. Mm. Uh, Cinquè és de primària, ja farà sis, cinc anys Quants anys tens ara? Ara setze, setze. Mm -hmm. Bueno, dimecres sí. Sí. No te passis <ríe> Bueno, igual aquesta entrevista <ríe> la passo dimecres ja <ríe> <ríe> Digues, digues Eh... Mm -hmm. um... mm -hmm. Sí, vas començar ja 5-6è primària a destacar. Jo havia llegit sí, sí. Infantil, però Infantil penso que són 14 anys o una sí, sí, cosa sí, així, sí. més o menys, no? Sí. Perquè vas anar a campionats ja importants i vas obtenir bons sí. resultats. La primera, el primer resultat així destacable va ser el Campionat de Catalunya. Va ser el, el següent any de començar en llançament de disc. Va posar el pòdio en tercer lloc. Amb una marca de 29 i alguna no? I Martell ja també va ser... Sí, Martell a l'any següent doncs, vaig guanyar Home, aquí, aquí a la ràdio de llançament de disc en fem molt sí, no? en fèiem, perquè ara ja no, ja no es fa això però jo llegia sí que és el Martell no? el que se t'adona més bé sí, ara sí. Abans pues, anava fent les dues i més o menys estava igual però ara va aquesta temporada he anat un dia a la setmana al centre del rendiment a uh -huh. Sant Cugat del Vallès amb l'entrenador d'allà que és en Llorenç Casi i doncs eh, he millorat molt la tècnica i bueno, pues, m'ha ajudat molt perquè els, els llançaments ara corregireu perquè jo també estic una mica a peix amb això però a part del de, de disc i ha el martell, i ha el pes bueno, i a part dels altres la javelina sí, sí, sí, no? o sigui, però de, de tots aquests els pots fer tots tu o, o t'has de centrar en un? no sé com, com funciona un poder puc fer però destacar destacar. Pues. has de triar-ne un per, uh, per sí. centrar-te amb aquest Sí. Mm. i aquests darrers he llegit he mirat que eh, tenia diferents títols amb, el, amb els campionats catalans de Martell, això és eh, ja l'any passat no? Penso, o fa dos anys o com va ser sí, un... explica'm una mica com, que, que, quina població has fet uh, doncs com ja he explicat, el primer any que vaig anar al Campionat de Catalunya doncs crec que vaig arribar 6è, a la final de disc mm -hmm. i en Martell vaig arribar 5è Y a la pues, a Marta y vas guayar, haciendo marca, no man en recuerdo quién, pero voy marca. Y también el recuerdo de Cataluña, el de aquella... El infantil, ¿no? Infantil, sí, no? infantil, infantil, infantil. va a hacer el recuerdo de Cataluña, que le iba durar res, ¿no? Pero... Sí però bueno, ho va fer 46-0-0 que n'hi 46 mm, va haver un altre que el va sobrepassar al cap de poc l'any següent un, sí. un nano de Tarragona va superar això no, no es va permetre eh? no, no, de ser que, no, no. que anar millorant mm. i també aquell mateix any pues, vaig quedar tercer en disc l'any següent ja vaig quedar en segons si no recordo malament en Martell a eh, i en disc ja crec que... En cadet d'això seria segon. Sí, sí en... Uh -huh. El primer i segon? Primer sí. segon? Primer uh -huh. Martell segon en disc. Uh -huh. L'any sí. següent... Primer i primer. i primer. primer. I aquest any, pues... bueno, i l'any passat va ser no, l'any sí. millor que, que en cadet, l'últim sí. que va fer. Uh, en Martell pues, vaig quedar segon d'Espanya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 Diu que ell eh, és el relleu del Miguel Alberto Blanco, que mm -hmm. va ser el seu canvi d'Europa, que era el seu entrenador també, no? I, bueno, molt amb molta il·lusió. És una oportunitat molt, molt gran per l'expectativa, no? a sí, 16 anys encara t'has de formar, el cos encara òbviament no està format sí, però i necessites això, molt, no? És la tècnica una mica que també s'ha d'anar agafant és la, a l'edat és on s'aprèn millor la tècnica, són proves molt tècniques i el que deies tu abans ostres, se si pot fer diferents llançaments sí que pots fer, no? Però com són tan tècniques, petits angles, petits moviments, si agafes bicis d'un altre les proves, mm -hmm. te repercuteix a la teva i com l'atletisme va a qüestió, passar el de centímetres un centímetro pot ser un campió o, o el desastre o no passar una final, no? o sigui, és tot i molt important, llavors no, no volen volen que sigui només una sola prova i una altre si fa una miqueta per obrir una miqueta no? per descansar, per distreure-te una miqueta d'això. Per la Frugilla hem tingut bons noms també en el món de, dels llançaments, en, en Carles, en Geronès mateix, o el, teu, o el, el que és l'entrenador, no? En Ramon? Sí, el Com Ramon Estapinyà, el, el, el, que... el, el que ha sigut, el que ha pogut ensenyar-li, perquè jo a nivell de llançament pues, justet, però mm -hmm. no, el que vaig estudiar al curs d'entrenador però no he no, notit no, la pràctica, ni, ni la visió, ni, ni res d'això, no? Però clar, s'ha quedat un moment que s'ha quedat mm, estancat on, on arriba ell, perquè també ell té uns coneixements fins a un nivell, no? Però sí que hi ha un, una, per un poble petit de 20.000 habitants, ostres, la gent que ha sortit. Mm, molt bé. Mm -hmm. Saps quins són els propers passos doncs, que has de fer ja a partir d'ara? Sí, les, les noves metes de l'an que ve, intentar-me classificar per el campionat d'Europa, que crec que seran 70 metres, la mínima, i serà a Itàlia. I això serà Caminat d'Europa? De quina categoria? és no. Juvenil? És? O, sí, sí. Sí, juvenil ja? Ara és sub-18, han canviat el nom, no. però si ho veus, el no. Juven de tota la... Mm -hmm. um, intentar guanyar el Gamernut d'Espanya i també intentar... Uh, va però el rècord d'Espanya Espanya. Uai, va, claro. va sobrat. Va començar pel de Catalunya, no? Sí, que. Sí, sí, comença per aquí i després ja ni. És, o sigui, el... ah, és el mateix. És, doncs. és Albert Blanc, ah, vale. no, no no és... que era d'aquí. O sigui, allà... o sigui, fins al rècord de club, o sigui, millorar el rècord de club ja és fer el rècord de i respecte a Sant Cugat no en sap res, no? Com, com haurà d'anar o mm. què hauràs de fer, perquè és clar, quan, quan parlen de vol dir que na ja estudiar bueno. i treu. Sí, és... Estudiar, i, i d'això té que portar bé els estudis i té facilitat per anar a l'entrenament no? Fam horari d'entrenament matí tarda però tenen molta facilitat està tot allà mateix, allò és una ciutat mm. ho tenen tot i bueno, l'entrenador dirà després per l'edat i la progressió que ha de fer quin horaris ha de que... has de tenir el cap molt ben moblat eh? perquè l'exigència serà molt, molt important eh? Dani, t'apretaran de valent no. Estàs preparat per això? No ho sé Tot bueno, De moment ja hem fet el primer pas que, que, que t'hagin agafat Òbviament és molt aviat per poder parlar de, de resultats, això mai se sap No, mai se sap, ara és uh, començar a treballar, això és a llarg termini i, i anar progressant no? ja és El que diu si que et queda canviant d'Espanya aquest any i s'apropa o inclús pot anar que jo li veig amb forces possibilitats al campionat d'Europa perquè està a 6 metres i millora per el creixement, una miqueta més de força que l'incent, perquè fins ara no han fet força peses, 4 gossetes han fet perquè no m'agrada mm. no fer, o sigui, té un marge de millora molt gran però això vol dir també que es trobarà amb, amb nois més, ah, més grans que tu, no? Si és sub-18? No, no, no, no, si 18 ell ah, ah, ah, bon, és fins al 17 anys. o sigui, ah, l'any que ve mm. serà de, de segon any es trobarà mm. a la gent de, de, de la seva edat o sigui, és difícil hi ha dos nois de, de Galícia que estan així així aquest any li ha guanyat l'últim campeonat d'Espanya per primer cop però bueno, porta una marxa molt bona i... el que has és, és la progressió que va, tu clar, fa tu amb els llançaments no? és, que, que vagis progressant, va, va, progressant va, va a un altre ritme perquè cada persona té el seu metabolisme i va al seu ritme però crec que ho portem molt bé a casa també no l'hem volgut apretar moltíssim no? Primer que creixis i pots creixer 4-5 més, millor. ¿Clar? Has de canviar les portes. Bueno, ja li dic que es llupi una miqueta de llunoll i capa cap a dintre, no? I, I bueno, a veure, és una experiència molt, molt maca, l'amistat, la gent que coneixerà. Hi ha allà al carrer de Sant Cugat, gent de tots els esports de la seva edat i sota 8 anys més gran home, hi els millors entrenadors del país sí, sí. no pots trobar en aquest mm. cas bueno, ja has parlat d'ell fa, fa un moment sí. només tens un entrenador o vas passant uh, per, per no, varios. només hi ha un Però, mm. bueno, és el millor d'Espanya aquest any a, a el David Martín que és el, el que entrena ell, entre altres ha anat al Camionat d'Europa Sub-20 sub i ha quedat, sí. I ha quedat 8. 8. 8. 8 que no és fàcil no? Sí. És molt, molt, molt bé no, portas el mejor, ve de la escuela rusa, té molta... es un entrenador ya con molta experiencias, es gran, pero está considerado el millor entrenador de, de España per molta gent t'haurà de treure tot el suc que el portes a dintre i segurament ho, ho intentaran companys, alguna cosa més doncs, que ens vulgueu explicar, a part de, de felicitar-te per això i desitjar doncs, que les coses te vagin molt i molt bé i aprofita l'estiu que si entres a l'elit de l'esport se t'acaben els estius donar les gràcies per aquesta oportunitat de poder explicar que el Dani que entra al CAR no? que és una bona manera de, de dir a la jovent del poble que mira que si tu t'hi dediques si tens il·lusió pots anar cap endavant i pots mm. triomfar o aconseguir... Bueno, ja és un triomf, el... un triomf haver arribat això. Pues sí, mm. és això, és un triomf totalment, faci el que faci només està reconegut que, que té possibilitats d'estar allà, jo crec que sí perquè a veure, no és fàcil arribar i ser, campió d'Europa perdona, són gent Anar simplement després a un campionat d'Europa o anar d'això ja és un gran èxit. Té que haver un primer i un últim. I només anar a un camionat d'aquest ja és superimportant, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, doncs, uh, continuaràs competint per al Club Atlantipal del també? O com, sí. com va això? Sí? Mm -hmm. Tinc sí. que estar, crec que dos anys, des de que entro al centre del rendiment amb el mateix club. I després potser canviaré o potser no. Mm -hmm. De... Bueno, tot depèn, si estàs per sí. Barcelona, a vegades doncs, te, te fitxa el, sí, el Club però... Barcelona, aquesta gent. No, jo no... suposo que m'he dintre quatre dies a, a buscar, el que passa encara és molt, molt petit i jo prefereixo que si venen a buscar que sigui una miqueta més, més tard. No? Perquè... Més fet. Sí, no, perquè després exigeixen anar més competicions, tot mm -hmm. això, i tot crema. No? Quan I... en tinguis 18 manes tu. Sí, sí. No, no, no, no. Uh, Tina Ruiz, Dani uh, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en el programa d'avui, m'ha agradat molt de, de, de trobar-te després de tant de temps i molta sort que és l'únic que necessites perquè veig que les condicions ja les tens sí. o sigui que espero que, que tot funcioni i d'aquí un temps ja t'anirem seguint amb el teu permís, doncs anirem seguint i anirem passant de tant a missatge quan tornem amb el programa d'esports al setembre doncs anirem informant de com te van les coses una abraçada